Тож, саме так. А твоя дружина – це тільки обов'язок. Ти живеш з нею тільки тому, що у вас син, що так потрібно. Але ж ти живеш зі своїм німцем. Живеш і, вибач, трах, не смій. Ти знаєш, як я до нього ставлюся. Ти знаєш, навіщо мені це і чого коштує. Знаю, але мені від цього не легше. Мені огидно, а мені? Спершу тиха дозволена для громадського місця тонах суперечка потроху скаженіла і на останніх фразах переросла у справжнісіньку сварку, грубу, майже вульгарну, де всі речі отримали власні імена. Вони викрикували в обличчя одне одному ті самісінькі фрази, які мільйони чоловіків і жінок кидають немов в ножі, у груди, в голову, куди доведеться. Сварка в поїзді не може тривати вічно. Вона триває зазвичай до першої зупинки. Щойно поїзд зупинився, вигуки, приглушені стукотом коліс, стали дуже гучними, занадто гучними, надміру гучними. І стихли. Немов відрізало. Тому Віктор думав. Думав. Хоч, власне, ніщо не перешкоджало тихо обійнятися сном. Думати, ображатися, гніватися одне на одного можна дуже довго. Коли люди далеко, тоді громади образи. Домислювати, дофантазовувати, додаткові прикрі слова і фрази ніхто не заважає. А коли ображатись і гніватись не так вже й хочеться, коли зовсім поруч людина, яку давно вже подумки назвав своєю, витрачати дорогоцінний час на горде зависання в позі праведного прокурора дурня-дурнею. Геометрична фігура, що склалася між ними, любовний квадрат, мала чотири прямі кути. Настільки прямі, що якось змінити їх, посунути, загострити, викривити не видавалося можливим. Квадрат – фігура стабільна, Сторони рівні. У кожної рівні права на свій кут. Прямий, стабільний. Ці права не сьогодні з'явились, і не так легко їх обмежити. Легко зневажати ці права. Коли один скутів десь далеко, географічно далеко. Та коли він реалізується у плоті і в довершеній кольоровій гамі на партоні вокзалу, починаєш вираховувати власну спроможність на подолання опору матеріалів. Віктор думав – але задача не розв'язувалась не через його недостатню математичну підготовку чи обмежені розумові здібності, а тому, що в принципі не мала розв'язання. Прага зустріла дощем, легким літнім дощиком, що умиває вулиці міста, перебирає пил і сприяє за народною прикметою добрим справам. Отто ніжно поцілував валюшу. По-чоловічому міцно поручкався із Віктором, сів за кермо свого Фолькса. Дорогою пробував показувати чеські, а потім баварські старожитності і визначні місця. Називав навіть якісь цифри не зовсім, що правда, переконливо. Валя слухняно крутила головою, а Вікторові ці туристичні штучки та довколишня природа були якось по барабану. Він ревниво зиркав, щоб права рука Отто пильнувала важеля перемикання передач, а не вальченого коліна. Валентина розуміла Вікторові муки. «Отто, пильної дороги!» «Вальюшо, я скучив за тобою!» «Коли встиг? Недавно ж бачилися!» Вже на старті стало зрозумілим, що ця поїздка – не найкращий спосіб зберегти здорову нервову систему, і нормальні стосунки в трикутнику, що утворився на цей момент історичного розвитку їхньої багатокутної, багатовекторної, як кажуть політики, тепер сім'ї. Валентина чудово бачила ступінь палахкотіння обох вогнів, між якими опинилась. то горів собі спокійним і рівним, видаючи при тому саме ту кількість тепла, яка видавалася достатньою для цієї пори року, щоб обігріти родинне помешкання. Зате Віктор спалахував і вибухав, викидаючи то снопи іскор кохання,